Juhász Gyula, szerelem? Én nem tudom, mi ez, De jó nagyon elrévedezni, némely szabadom, Mint alkonyék fej felhőjén, mely ragyog, És rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez, egy pillantásod, hogyha megkeres, Mint napsugár, ha villan a tetőn, Holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, De érzem, hogy megszépült megint az életem. szavait sejme szíven símogat, Mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájása édes, hat fájjon, hagyom, ha bolgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.